Faptele Apostolilor, capitolul 10 și versetul 9 A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. Dumnezeu a rânduit totul ca să poată împlini fără piedică planul său. El a potrivit lucrurile în așa fel ca lucrarea sa să se facă în chip săvârșit. Nimic nu e la întâmplare când este vorba despre lucrarea adevărată a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne trimite în lucrarea Lui, să fim liniștiți că totul este rânduit în vederea aceasta. Când însă nu ne trimite Dumnezeu, lucrurile vin la întâmplare. Chiar în momentul când trimișii de la cezarea se apropiau de porțile cetății Iope, Dumnezeu pune în inima lui Petru să se suie pe acoperișul casei ca să se roage, adică să stea de vorbă cu Dumnezeu, iar Dumnezeu să-i comunice adevărul de care avea Petru nevoie, atât pentru el, cât și pentru lucrarea pe care urma să o facă. Dumnezeu călăuzea și pe călătorii de la poarte și pe Petru în vederea împlinirii lucrării sale minunate. Și Petru, și Trimiși, și Corneliu cu toții ai lui au intrat în pregătirea lui Dumnezeu. Să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, frații mei, și El ne va pregăti pe noi în vederea lucrării Lui, dar și ogorul în care vom lucra. O viață trăită în ascultare de Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt va avea totdeauna frumusețea însoțirii lui Dumnezeu în lucrarea Lui, în care se vor vedea roadele dumnezeiești. Când ajunge la sutașul Corneliu, va vedea că totul era rânduit de Dumnezeu în vederea lucrării, care era un în început nou, un fel de cinzecime pentru neamuri, ca să fie primite în Biserică alături de iudei. A doua zi, în Orient era obiceiul ca drumurile lungi să se facă și noaptea din cauza căldurilor mari din timpul zilei. Duhovnicește, noi călătorim mai ușor spre ținta pusă de Dumnezeu în noaptea încercărilor decât în timpul zilei, adică al unei stări trupești fără suferință când arșița lucrurilor pământești ne îngreuiază mersul. Când erau pe drum? Și tu ești pe un drum. Pe care? Sunt numai două drumuri, voia ta sau voia lui Dumnezeu. În drumul voitale tale sunt cuprinse toate drumurile de jos, voia familiei, voia grupului religios, voia neamului, etc. Când te afli pe drumul lui Dumnezeu, drumul împotrivirii voii lui, să fii sigur că El îți dă cuvântările sale ca să ajungi cu bine la țintă. Toate mișcările copiilor lui Dumnezeu sunt urmărite de Dumnezeu și de îngerii lui pentru ca lucrarea lui să propășească prin ei. Niciun fir de păr din capul lor nu cade la întâmplare. Să știm bine adevărul acesta și să fim treji înaintea lui Dumnezeu ca să se poată folosi el de noi în lucrarea Evangheliei sale. Petru s-a suit să se roage. Rugăciunea este mai întâi o coborâre din ceea ce suntem noi, este o ieșire din noi înșine și apoi o suire în fața tronului lui Dumnezeu. O asemenea rugăciune totdeauna este urmată de binecuvântări. Orice rugăciune adevărată te ridică din lucrurile și stările de jos și te așează în stări cerești de lumină, pace, adevăr și dragoste. Te așează în Dumnezeu. Petru s-a suit el să se roage, nu l-a suit Dumnezeu. Dumnezeu ne dă îndemnul să ne suim, dar nu ne suie El cu forța, ci noi trebuie să facem lucrul acesta. Partea pe care trebuie să o facem noi, nu face Dumnezeu în locul nostru. Dragul meu, este rugăciunea ta o suire? Un singur om care se roagă este mai tare decât o mulțime care nu se roagă. Arătăm aici câteva gânduri despre rugăciune ale unor oameni credincioși. Berigi, spunea, Semnele căderii apar atunci când încetează rugăciunile din cămăruța tainică. Sufletul nu poate înainte fără conversația în taină cu Dumnezeu și nimic altceva nu poate înlocui. Leonard Ravenhill Ca să fim mult pentru Dumnezeu, înseamnă să fim mult cu Dumnezeu. Dacă greșim în privința rugăciunii, greșim în toate. Pe acoperișul casei Câteva cuvinte despre înțelesul literal. În Orient, acoperișurile caselor erau întinse și cu balustrade. Evreii foloseau locul acesta pentru rugăciune și meditație. Acum despre înțelesul duhovnicesc. Când te rogi, trebuie să fii deasupra oricărui lucru de pe pământ, deasupra oricărei împrejurări, ca să poți intra în legătură cu Dumnezeu cel de trei ori sfânt care este deasupra tuturor stărilor și lucrurilor între rugăciunea noastră și Dumnezeu să nu mai fie nimic. Petru era pe acoperișul casei și se ruga să fim deasupra tuturor lucrurilor și atunci vom avea adevărată legătură cu Dumnezeu. Pe la ceasul al șaselea, ora 12 ziua În faptele apostolilor 3 cu 1 se vorbește de ceasul rugăciunii, se amintește de mai multe ori, dar nu în același timp ceasul al treilea, în faptele apostolilor 2 cu 15, ceasul al șaptelea, ceasul când sutașul a rugat pe Domnul Isus să-i vindece Fiul, în Ioan 4 cu 52 și 57. În versetul de mai sus se spune despre ceasul al șaselea, ca ceas al rugăciunii. Orice ceas din zi sau noapte îl putem face ceas al rugăciunii. Nu spune oare cuvântul lui Dumnezeu rugați-vă neîncetat sau faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni? Sfântul Apostol Petru, trezit și îndemnat de Dumnezeu, avea un timp anumit pentru rugăciune, anumite ceasuri din zi sau din noapte pe care le respecta cu strictețe. Ritmul de rugăciune, ceasurile pe care ți le-ai stabilit, păstrează viața duhovnicească într-o stare proaspătă, plină de putere și lumină, gata pentru orice lucrare bună. Numai cei care se roagă o viață deschisă spre Dumnezeu pentru primirea Harului Său felurit. Repetăm, rugăciunea este o suire de pe pământ în cer, e o suire pe acoperișul celor de sus, cum ar fi casă, familie, slujbă, etc. Ca să nu le mai vezi, e o suire chiar din lucrarea lui Dumnezeu, la Dumnezeu însuși. Cel ce prin credință se suie bine în rugăciune, ajunge la lumina de săvârșită a cunoașterii de Dumnezeu și nu mai este clătinat de niciun duh necurat. El ajunge în odihna Dumnezeiască. Numai cei suiți cu adevărat, prin rugăciune, sunt potriviți pentru slujba lui Dumnezeu. Adevărații oameni ai lui Dumnezeu sunt oamenii rugăciunii fierbinți. Doamne, dacă ascult de tine, Tu mergi mea Și orice piedică ce-mi vine Orice împiedică, cem grijine, mâna ta o va Doamne de pe ascult, tu vei da mai mult, har și bine cuvântări, iale cerul lui Versetul 10. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. Noua lucrare la care a fost chemat Apostolul Pavel începe cu rugăciune. Dumnezeu i-a pus în inimă gândul rugăciunii. Este un lucru absolut necesar pentru noi toți, urmașii Domnului Isus, să punem rugăciunea la începutul oricărei lucrări pe care vrem să o facem. Lucrările care pornesc din poziția de rugăciune sunt urmate totdeauna de binecuvântarea lui Dumnezeu și de roduri dumnezeiești. L-a ajuns foamea. Dacă ai o viață sănătoasă, te ajunge foamea și duhovnicește e la fel. Nimeni nu-și poate trăi viața cea nouă duhovnicească fără pâinea și apa cuvântului lui Dumnezeu. Foamea aceasta lui Petru era cuprinsă în planul lui Dumnezeu pentru mântuirea întregii lumii. În viața slujitorului lui Dumnezeu, toate lucrurile lucrează la împlinirea gândului și a voi lui Dumnezeu. Să știm bine adevărul acesta. Pe când îi pregăteau mâncarea? Mâncarea se pregătește după nevoile omului și după cum poate să se hrănească, hrană potrivită. Așa este și hrana cuvântului lui Dumnezeu. Ea trebuie pregătită după nevoile noastre, ca să putem crește în omul cel nou. Când ești la dispoziția lui Dumnezeu, El face ce vrea cu tine. Tu te pregătești să mănânci, dar El te pregătește pentru vedenie. Tu te pregătești pentru repararea mrejilor, deci lucruri pământești, El te trimite în slujba Evangheliei, te face apostol. Domnul Iisus a flămânzit și El și a vrut să mănânce, dar Dumnezeu i-a dat altă mâncare decât cea a trupului. La fel, Petru se pregătea să mănânce, dar Dumnezeu i-a schimbat planul dându-i o altă mâncare, cerească, prin care a crescut dintr-o dată la o înălțime duhovnicească nebănuită și trimis într-o lucrare la care nu s-a gândit. Să rugăm pe Dumnezeu să ne strice planurile noastre ca să putem înțelege și împlini planul lui. Odinioară Saul s-a dus să caute măgărițele pierdute, dar Dumnezeu i-a schimbat planul și l-a făcut împărat peste Israel să fim gata pentru lucrarea lui Dumnezeu și să o putem împlini întocmai chiar când suntem în cele mai deosebite nevoi trupești. Înaintea acestor nevoi este voia lui Dumnezeu și lucrarea lui. Dacă suntem cu adevărat slujitor credincioși Domnului, El ne folosește în lucrarea lui tot timpul și ne răpește din cele mai arzătoare nevoi trupești așa cum ne poate răpi moartea fără să ne întrebe. De aceea trebuie să fim totdeauna gata și prin nimic nu putem să ne pregătim pentru Dumnezeu și lucrarea Lui decât printr-o stare de rugăciune fierbinte. A căzut într-o răpire sufletească. În alte traduceri este scris extaz. Cuvântul acesta tradus înseamnă plăcere înălțătoare, adorație. În limba română are înțelesul de stare psihică de mare intensitate caracterizată prin suspendarea aparentă a contactului cu lumea înconjurătoare. Nu poți să ai legătură cu cerul dacă nu rupi legătura cu pământul. Tu mergi pururea înainte, ca lumina mersul ei. Și să merg și eu, părinte, și să merg și eu, părinte, după tine tu îmi începe. Doamne, de te-ascult, tu vei da mai mult, Har și binecuvântări pe ale cerului tărăi. Versetul 11 a văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. Adevărata rugăciune te ridică din cele pământești și te mută în cele cerești. Vezi cerul deschis și te minunezi de cele ce sunt acolo. Numai când ești răpit dintre lucrurile pământești, atunci vezi cerul deschis. Un cer deschis îți pregătește totdeauna surprize plăcute, chiar dacă pentru un moment nu înțelegi nimic. Când te lași răpit de Duhul, vezi totdeauna cerul deschis și tainele lui Dumnezeu limpezindu-se pentru tine. Adevărata rugăciune este o răpire dintre cele de jos, răpire sufletească și o suire în cer. Petru când s-a suit să se roage, nu s-a gândit la lucruri de jos, Rugăciunea lui avea în vedere slava lui Dumnezeu și propășirea lucrării lui pe pământ. De aceea Dumnezeu i-a răspuns în chip minunat, pregătindu-l pentru lucrarea lui între neamuri. Dacă prin rugăciune locuiesc în cer, cunosc bine pământul cu toate ale lui. Dacă locuiesc pe pământ, nu cunosc nici cerul, nici pământul, ci sunt într-o necurmată beznă. Un vas ca o față de masă mare tot ce se coboară din cer în acest timp al Harului, totul este spre viață și spre fericire. Să avem ochi de văzut, ochii credinței și inimă de primit. Harul lui Dumnezeu este la fel pentru tot pământul și acest har se coboară din cer. Patru colțuri Patru puncte cardinale, adică toate neamurile pământului. Din fața aceasta de masă să ne hrănim și noi, copiii Domnului de azi, adică să nu fim părtinitori. Dumnezeu vrea ca pământul să devină cer și nici de cum cerul să devină pământ. Acest lucru trebuie să-l înțelegem când vedem sau auzim despre ceva care se coboară din cer. Pentru cuvântul cer în limba ebraică este cuvântul shamain, care în înseamnă acolo sunt apele sau bogat în ape. Tot ce se coboară din cer potolește cu adevărat setea omului, sete după adevăr, sete după dragoste, sete după dreptate, sete după pace, odihnă și fericire. Cerul este locul unde se află Domnul Isus, apa vieții. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus însuși. Drumul tău e pe la cruce.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 Har și bine ale cerului cără. Versetul 12 În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Dumnezeu a ales calea cea mai potrivită pentru pregătirea lui Petru în vederea lucrării neobișnuite la care a fost chemat. Un iudeu creștinat nu se putea hotărâ ușor să intre în casa unui păgân și cu atât mai puțin să stea la masă împreună cu el. Tot felul de dobitoace. În altă traducere erau toate cele cu patru picioare ale pământului, adică nu lipsea nimic din ce este pe pământ. Vasul acesta pe care l-a văzut Petru era un fel de corabie a lui Noe care cuprindea tot ce are viață pe pământ. Cerul cuprinde pe toți, și pe cei pe care aici nu i-ai putut suferi și ți s-au părut dobitoace. Târâtoare de pe pământ și păsările cerului Starea de cer apropie și pe cele mai îndepărtate extreme. Dragul meu, tu ai o stare de cer, acest lucru știi bine dacă îți privești cu sinceritate inima. Părtinirea sau duhul de partidă nu este din cer, ci din lumea păcatului. Am lumile și putere, Când cuvântul tău îl țin. Doamne, atunci mergi cu plăcere, Doamne, atunci mergi cu plăcere, Înaintea mea de plin. Doamne, ne te ascult, tu vei da mai mult, Har și bine cuvântări pe ale Lungui cără. Versetul 13 Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Adevărata rugăciune deschide cerul, iar din cer vine un răspuns, fie într-un fel, fie în altul. Din cerul deschis de rugăciunea slujitorului lui Dumnezeu, nu coboară niciodată, nu poate coborâ vreun duh necurat și nici nu poate vorbi vreun demon, ci numai Dumnezeu și îngerii săi. Să știm bine adevărul acesta, Dumnezeu nu îngăduie așa ceva. În urma rugăciunii, Sfântul Apostol Petru a căzut într-o răpire sufletească și în această stare a auzit un glas care i-a zis, Scoală-te, taie și mănâncă. El era flămând, dar mâncarea coborâtă din cer nu l-atrăgea, mai ales că era o viețuitoare necurată, oprite de lege. Când suntem siguri că Dumnezeu ne vorbește, chiar dacă nu înțelegem cele spuse, să fim gata de împlinire, așa cum Avram a ascultat pe Dumnezeu care îl îndemneasă și jertfească fiul, deci la o mare crimă. Credința lui însă a biruit toate îndoielile, știind că tot ce spune și cere Dumnezeu e adevărul, iar adevărul duce numai spre viață. Totul atârnă de credință. Prin ea primim lumină ca să înțelegem lucruri dincolo de logica știută de noi. Câteva gânduri duhovnicești în legătură cu versetul de mai sus. Un glas i-a zis. Așteaptă mereu glasul Domnului, cuvântul Lui, călăuzirea Lui în orice împrejurare a vieții și nu vei rătăci niciodată. Scoală-te, taie și mănâncă. Mai întâi trebuie să te scoli din ale tale și apoi să tai și să mănânci din cele ale Domnului. Ceea ce îți trimite El îți va folosi cu adevărat, nu te împotrivi deci. Taie! În vechiul legământ, animalul pentru jertfă trebuia junghiat și apoi era pus pe altar. Vechea noastră concepție trebuie tăiată, adică să-i se ia viața și apoi să primim adevărul lui Dumnezeu. Mănâncă. Numai ceea ce mănânci se transformă în viață și putere. Să mâncăm cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui. A mânca înseamnă a introduce în tine, în viața ta ceva din afară. Vărtășia frățească este introducerea în inimă a celor răscumpărați, chiar dacă nu-i poți înghiți pe toți, din pricina anumitor prejudecăți. Să veghem cu mare grijă în privința dragostei de frați.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 și orice predică ce-mi vine, și orice predică ce-mi vine, mâna ta o va cădea. Doamne de te ascult, tu vei da mai mult, har și bine cuvântări. Pe-ale cerului cărăși. Tu mergi pururea-nainte, Ca lumina-n mersul ei. Și se merg și eu, părinte, Și se merg și eu, părinte, după tine tu îi Doamne, de te-ascult, tu vei da mai mult Har și binecuvântări Pe ale lui tărăi. Drumul tău e pe la cruce, dar vreau să pășesc pe el. Căci în suflet îmi duce. Căci în suflet îmi duce. Pacea ta din orice e pe. Doamne, ne te ascult, tu vei da mai mult. Ar și bine cu vântul, pielea cerului care. Am lumile și putere. Când cuvântul vântul te Doamne, atunci mergi cu plăcere. Doamne, atunci mergi cu plăcere, în alintea mea de plin. Doamne, ne te ascult, tu vei da mai mult, har și bine cuvântări pe ale lui cără.